Välkommen till Öppet Husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, beredspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag... Sebastian. Nej men hej Sebastian. Ja eller Basse. Idag ska vi prata om rollspelskampanjer. Lite om vilka former av rollspelskampanjer det finns. Fallgropa och tips om hur du kanske råd ditt egna kampanjprojekt i hamn. För vi är ju verkligen experter på det. <laughs> eller mm. inte alls um, Om något annat så vet vi nog kanske en hel del Om hur man kan misslyckas Eller vad säger du Basse? Ja, det är <laughs> intressant Att du frågar mig just Men ja, Nej, du, var... säger bara jag här Men <laughs> ja, jo Det finns väl en del kampanjer som eh, Strandar eller Går i stå och, och sådär Ja, det blir gjort Ja jag har också haft en hel del som Som kanske inte har lyckats så där väl har några riktiga Skräckexempel som vi kanske kommer in på både det lider Men eh, när vi snackar om kampanjer I alla fall, det jag ser som en kampanj Det är i den enklaste formen Egentligen bara kanske en serie Äventyr eh, Där man spelar samma karaktärer Från äventyr ett Till sista äventyret Och de behöver vi kanske egentligen inte ha mer gemensamt än att det just är just det samma karaktärer som man följer i någon form av kontinuerlig ordning. Andra kampanjformer, det skulle kunna vara exempelvis vanlig heliga ABC-kampanjer där det är en serie med äventyr som faktiskt hänger ihop. Har någon röd tråd och sen kan det också finnas vad jag skulle kalla som en fri kampanjen, en typ av sandbox där man bara har massor av bakgrundsmaterial att använda sig av som man egentligen bara kan kasta in eh, spelarna i mm. Vi är väl lite oense där då Så uh, men vad trevligt! Ja, <laughs> uh, jag, jag tycker att för att kalla det kampanj så ska äventyren hänga ihop Okay. Eller utspelar sig som du är inne på i en sandboxmiljö i samma sandboxmiljö. Mm. Då kan man också få det till att det är en kampanj. Men har man bara en, en eh, lite olika äventyr med samma karaktär, då uh, tycker inte det är en kampanj. Riktigt. Inte om det inte finns en sammanhängande story. Okej. Okay. Jag har faktiskt ett förslag då att man kan använda osammanhängande äventyr, men ändå knyta ihop säcken på slutet. Ja, alltså det kan ju vara till synes osammanhängande äventyr som knyts ihop. Visst, då är jag beredd att kalla det för en kampanj, men det måste liksom finnas, måste ju knyta an till varandra på något vis. Framförallt kanske man har kampanjer, eller man har äventyr som man har köpt eller man har laddat ner, bara för att komma igång och spela kanske med en grupp. Man spelar kanske tre, fyra äventyr, och efter det så har spelledaren gått in och skrivit en slags summering av allt det som hänt För att det är ju så, spelare Det blir en massa collateral damage på vägen Man brukar elda saker ja. och, och det får konsekvenser Så att antingen så har spelarna lyckats skapa fiender Eller har man väckt intresset hos andra personer Eller så var den här skurken i första äventyret Faktiskt egentligen inte död Eller så hade han en, en bror Som är maffiaboss som kommer efter dem Så i slutet så blir det en slags Uppsamlingsäventyr som knyter ihop Säcken och avslutar den här serien Utav tillsynes då Och egentligen osammanhängande Äventyr Det skulle jag kunna tycka är en, en Hyggligt godkänd som en kampanj Det är ju en klassiker genom alla Introduktionsäventyr egentligen jag Brukar alltid rundas av med Använd gärna karaktärernas aktioner för att eh, komma på en fortsatt handling. Det finns ju gott och jag tror till och med det var så i gamla mutant. Liksom att det var tips man fick där att bygga på det här på något vis. Okay. Sen har du de här stora riktiga kampanjerna, man säger, de här episka där det allting är planerat. Mm. Allting hänger ihop. Allting sker oavsett vad spelarna gör. eller på säga, Men det finns liksom en, en handling hela tiden. Och så den här sandbox-varianten Som jag faktiskt aldrig har Jag håller på att bygga en sån Men jag har ju aldrig spelat den själv tror jag. Nej. jag har heller aldrig Spelat in en riktig Sandbox skulle jag inte vilja säga Däremot har jag alltid velat Dels göra den Själv, men det är rätt mycket arbete Att göra det Däremot så tror jag att det är nog den Ur spelarnas synpunkt Kanske den roligare typen av kampanj för att där har du verkligen en väldigt stor frihet i mm. vad du kan göra. Och du, eh, det kan verkligen hända precis vad som helst. De här gamla boxarna till de Månen kanske skulle kunna säga som en sån här sandbox-kampanj som till exempel Krilloran-boxen. Likaså i de nya Trudvang, de världsböckerna finns ju många platsbeskrivningar och... Eh, Kanske inte färdiga små äventyr men en liten hint om vad som skulle kunna finnas där. Alltså, bönderna i närheten pratar om den konstiga dimman som sveper ut över fälten varje mm. fullmåne. Liksom. Det är då kan man bygga på det och göra någonting. Det är ju ett slags sandbox men det är ju inte färdigt. Ett exempel skulle, kan ju vara... Som har funnits hela tiden för Dungeons and Dragons. Det är till exempel deras olika kampanjvärden som Forgotten Realms till exempel. Alla geografiska platser finns med. Man går igenom landområden. Man beskriver precis vilka är det som styr det här landområdet. Vad finns här? Man får en, en ordentlig genomgång på hur det är att leva och bo på de här platserna. Ekonomi, historia till och med. Och sen sist då har du något som heter Plots and Rumors. Till och med de här gamla erevalterna och de här EU-typ uppbyggda så, världsböckerna. Det är inte riktigt lika mycket detaljer men menar, de beskriver också landområden och religion och vilka som styr. och eh, Jag bygger ju en sån här sandboxvärld. Mm. Jag har gjort det ett par år. En massiv stad. Det kommer att vara en stadskampanj. Eh, som, alltså jag körde ju fast för något, det var något år sedan så här riktigt ordentligt vi pratar ju om jag tror det är 10 000 byggnader eller något sånt där på den här kortan <laughs> okay. och efter att ha suttit liksom och markerat upp en byggnad bara, vad är det här för någonting ja men det ligger där det ligger det, det kan vara ett världshus och vem har det världshuset ja han heter så och han har den här familjen och han gillar det här och vad behöver han hjälp med då Ja, vad kan man tänka sig? det har gjort ett antal tiotal sådana versus Alltså man kör ju fast då. Ja. Så jag äh, sket helt enkelt i det upplägget. Och bestämde mig för att bara börja skriva istället rakt upp och ner. Vad, vad, vad kan man skriva för roliga äventyr i en stad? Det gick mycket bättre. Så nu, nu skriver jag liksom bara små äventyr. Äh, små händelser i en stad. Det finns ju rätt bra generatorer för sånt också man kan bygga på. Ja utan att sen nödvändigtvis pressa ut dem på kartan. Utan det är event jag har som jag kan kasta ut oavsett var mina spelare befinner sig i staden. Sen är det givetvis så att staden är ju ett verktyg i alla fall för de, de kommer ju röra sig igen, eh, i staden och besöka platser och då kommer det finnas platsbeskrivningar och vissa äventyr och event kommer givetvis vara bunna till vissa platser men jag upptäckt att det var mycket lättare att jobba så att bara skriva och kanske placerar ut dem lite efteråt i så fall. Om man känner att det passar in någonstans. Istället för att markera upp varenda jävla hus. De <laughs> skulle vara. Då behöver man nog också dessutom ha en, en stor en stab med människor. För sådana kampanjer finns ju. Det finns ju såna giant dungeons som har 500 rum. Och varje rum är beskrivet exakt. Men det är samtidigt så. Det tar ju bort lite frihet också. Jag ja. tror det är bra att ha lite de här vita zonerna på kartan. Man vet inte, ja men det här stadsområdet då. Man kan ha det lite vilande så där man kommer på någonting. Eller när man börjar läsa av sina spelare att, ah de letar efter det här. Mm. Det lägger jag där i så fall. Typ så. Och sen är det, kan det vara så att om de nu skulle råka bränna ner någonting, vilket <skratt> jag, håller för mycket mycket roligt att det kommer <skratt> det. Eh, Då kommer det ju så, om det är en viktig plats att påverka redan skrivna Äventyr eller händelse kanske. Men då får man ju bara försöka fixa till det lite. Eller om de råkar ha ihjäl någon viktig person så kanske man får tänka om. I min kampanj jag har ju fångått kartan egentligen helt numera. Mm. Jag beskriver ju bara miljöer och äventyr och händelser. Kartan kommer jag väl använda sen men det blir mer som en referens. Man ska peta ut saker sen. Men jag gör ju likadant. Jag beskriver stadsdelar och... Liksom vad som finns, var, var man, var man, vart man går om man letar efter en ja, repslagare. Vad är rimligt att han finns någonstans? Ja, han är väl kanske bland eh, de här hantverkarna borta på, ja, precis innanför stadsmuren i den västra delen eller vad det är fan mm. man säger. Ja, det är så man måste börja bygga och sen börja ja, plita ner steg för steg. Jag tror att man inte ska fastna för mycket i kartor helt enkelt. Nej. Jag, kan... jag tror att spelarna generellt sett skiter i kartor. De är ju mest intresserade ofta av att ta sig från plats A till plats B. Ja, eller just det där att man kan komma in på ett världshus och fråga Vad är jag till att börja med? Vad finns det i den här landsändan? Och någon kan berätta Ja, men i norr har vi Bergstroppa. I öster så ligger den här stora skogen. Det, det räcker ju egentligen. Och sånt ja. att få lite landmärken och sen kanske framförallt få reta på att ja, det, det, det har varit väldigt mycket orker i den här skogen senaste tiden, det har vi inte sett på många år undrar varför de är där Jag vet inte om det är lättare eller svårare att göra en sandbox men jag kan ju definitivt säga att det tar längre tid i alla fall Absolut Det är nog lättare att beleda sen misstänker jag för att det är lite mindre kanske hålla reda på det stora hela om man, man har en stor kampanj med tidslinjer och parallella handlingar och uh, events och sådär men uh, det tar sån jävla tid bara för du måste ju verkligen ha så mycket så du kan fylla ut mycket tid Ja, fast jag skulle nog ändå vilja säga, för att tillbaka till en fråga Rams, där behöver du lägga mycket tid på att kanske läsa in mycket material och hålla koll på det. Nu vill jag så att jag tycker väl att det är alltid spelledarens kampanj oavsett vad och man får ta och, och ändra om hur mycket man vill Men man kan ju inte frångå för mycket heller för nästa gång så lyckas man snäja in sig i någon eh, logisk lapsus Som gör att det man sa för två sessioner sedan inte stämmer längre där har du ju kanske lite mer kontroll Om du gör allting själv För då har du ändå alla saker så att säga, Lite i huvudet Även om du kanske bara har nedskrivet någonstans Att eh, staden X eh, Styrs utav En eh, nekromantiker Och du har inte mer Så vet du det mm. Och du kan eh, du kan improvisera fram Mer om helt plötsligt spelarna får för sig Att vi ska be oss till staden X Ja och där har du en poäng. Det kan ju finnas en, en rätt bra skäl att inte gå in för mycket detalj på olika beskrivningar. Just för att man det är lättare att passa in det om det bara är lite vagt en idé. Om man bara har skrivit att staden X styrs av en nekromantiker. Det kan man ju liksom peta in nästan hur som helst och bygga vidare på. Och det är synd om man har skrivit 50 sidor om den här nekromantiken i den här staden, om de aldrig besöker den. Och man får skriva om alltihop. Ja, visst, visst. Jo, och det är där har du också friheten att säga att, att när de då väl börjar undersöka... Styrdes den här staden verkligen utan de nekromantiker? Nej, det var bara ett elakt rykte. Ja, och de här femte sidorna som ni ser sönderrivna här bakom mig. Just nu Ja, precis. Och om ni ursäktar mig så ska jag krypa in i fosterställningen i garderoben just nu. Ja. <laughs> uh, nej, men alltså, det, det, jag tror... Det är också en del, tror jag, att verkligen inte. Att våga motstå frestelsen att lägga ner för mycket tid på detaljer. Mm. Att försöka hålla saker och ting eh, kanske inte vagt, men eh, i alla fall eh, lite sådär halvgeneriskt. Ja, man ska inte. Om möjligt. Om, nu tar jag sandboxen första hand då. Men mm. om, om möjligt. Inte låsa det för platser. Äh, helst inte låsa det till en specifik äh, NPC heller ifall de skulle åka haft helvete och det hänger på något. Äh, och, och inte plats ifall de eldar upp. Äh. Och Vad gäller kampanjer i övrigt. Nu är vi inne på lite på äh, hur man bygger en bra kampanj, eller varför kampanjer kan gå åt helvete. Mm. Äh, gärna bygga kampanjer så att man kan kapa vissa delar. Alltså att du kan lyfta ut saker. Jag behöver växla tempo i. Ja. Det här stoppet i den här stan, uh, facket uh, De hamnar direkt vid sitt mål. Hur uh, ska leverera det här? Vad det nu var. Här Diamanten som de har varit ute efter och hittat uh, uh, uh, resan hem eller tillbaka. Gå skitfort, säger vi. Man är beredd att kunna plocka bort saker. Växta tempo. Metoder och verktyg. Vad har du använt, Basse? Uh, verktygsmässigt. En dator, inte fel. Men uh, är <laughs> kart. Generatorer. Det finns ju både statskartor-generatorer och det finns ju världskartor-generatorer. Rätt bra faktiskt. Kan man använda och så kan man använda dem rakt upp och ner, och så kan man utgå ifrån dem och bygga vidare på dem, eller passar dem lite så, här. så Just för kartor, även om man inte ska fastna för mycket kartor, då är ju för sig generatorer, Alltså generators är ett bra sätt att slippa fastna i själva kartritandet. Och görs det åt dig. Och är inte kartans utdelning så jävla viktigt så är det ju jättesmidigt. Har även använt sådana dungeon generators. Men det är lite värre. Det hamnade någon sån här 5 gånger... Vad ja, var det var ett rum som var typ 2 gånger 5 meter? Och där inne slumpade de fram någon sån här ancient black dragon. Var lite problematiskt. Alltså det... <laughs> en av mina favoriter finns på ett ställe som heter gossy.com. De är onumrerade och eh, du kan få ganska så bra kator. Sen så gillar jag istället då att fylla dem så att säga själv med innehåll. Eh, men bara den här biten att man har rum och hur de sitter ihop. Det är det viktigaste för mig tycker jag. Men det, som du säger, det är just det här med kate det är viktigt att inte fastna i kartan, Men också just att du kan bara skapa den här kartan för det här landområdet. Och sen eh, lämnar vi det. Och bara ha den att falla tillbaka på. När, mm. när spelarna säger. Ja men vad finns där borta då? Jo det finns det här. Alltså det är bra som referens. Inte som spelmotor som jag hade tänkt en gång i tiden. Men mer som en referens. Den jag använder för Bygga missatskampanj. Den heter bara Playing City Map Generator. Så den har många bra parametrar man kan ställa in. Allt ifrån storlek till antal floder, antal gator, stadsmuren, varande eller utseende. Alltså väldigt mycket möjligheter. En som jag har använt mycket på senare tid kommer från en sida som heter wizarddawn.com och använder i huvudsak kvadrater som den slumpar. Och lägger ut i ett mönster bara. Så man kan välja 3x4 eller någonting i den här stilen. Man kan välja om den ska numrera och, och liknande. Och det tycker jag många gånger räcker bara för den här byn eller staden som karaktärerna ska passera igenom, eller stadsdelen. Funkar ganska bra. De har dessutom en ganska så bra generator för byar faktiskt. Det brukar vara inte de sakerna som jag verkligen ogillar att göra för där kan jag fastna. <laughs> Hur gör du när du äh, skriver allt material? Skriver du bara rakt upp och ner i i typ eller äh, använder du någon annat verktyg för det? Nej, jag skriver ofta rakt upp och ner i OpenOffice. Är det en deras beskrivning eller en äh, skriver han statsdel då är det du skriver rakt upp och ner. Och när jag så att säga, har fått slut på inspiration, då går jag till nästa avsnitt. Sen kan jag liksom gå tillbaka och fylla på och ändra om i evighet till okay. evighet. Skriver jag en kampanj så brukar jag ha som princip att skriva slutet först och eh, sen början. Och sen börja fylla på med delar i mitten. Nu mer jag önskar att jag hade kommit på det sättet förut för att eh, det har hänt flera gånger att jag har skrivit en början och sen en fortsättning och sen har det liksom, eh, ja, runnit ut. När jag skrev eh, det närmaste jag kan komma till Sandbox, Skulldoggery, där använde jag ett gratis verktyg som hette Keynote. Du kunde skapa ett träd med information så jag la in alla monster på ett ställe, alla städer, alla detaljer och allting sånt här. Vilket gjorde att jag också kunde söka i den. Det finns, tror jag, betydligt bättre internetsidor som löser det här åt den om man har lust med det. Men eh, det tror jag är ett rätt så bra sätt att skriva sandboxes på. Det jag gillar annars det är att bara skriva många olika Word-dokument. Och då skriver jag oftast i Wordpad. För att om jag skriver i OpenOffice eller i Word- eller någon annan sån här texteditor som har mycket... <går> där du kan göra mycket lullul Då fastnar jag oftast i lullullet helt plötsligt. Åh, oh, vilken <går> font ska jag ha? Men i Wordpad... Det är ingen idé att ens börja där för att det kommer att se skit ut. Så att <laughs> det där måste jag bara skriva. Bakom. Ja, den sjukan har inte jag. Jag hade en idé om att bygga upp det som en wiki ungefär. Ja. Det är ungefär som att ha flera olika Word dokument men lite lättare. Jag började använda något som heter tidly Wiki. Där du kan ha en offline version av den som du också kan ladda upp om du vill det. Den var rätt smidig att jobba i. Det funkade bra för mig just då. För då kunde jag komma på en plats. Och samtidigt som jag skrev det kunde jag se till att det här ska bli en länk. Och i och med att jag hade gjort den. Då hade jag skapat en tagg för det. Så då kunde jag bara gå och välja och klicka på den här. Och komma till en ny sida. Där jag kunde fylla på med den informationen. En sak som jag brukar falla på. Det är det här materialet du ska presentera för spelarna. Jag tycker det är nice att ha Om jag presenterar en NPC Så vill jag gärna helst ha en bild har Någon gång har jag suttit och gjort bilder i Hero Machine Det ser väl där ut Och kanske skulle funka Har du använt någonting för att skapa NPC-bilder Eller de här kanske lite snyggare kartorna? Kartorna för att fixa till dem Har jag använt både Gimp och Photoshop Okej okay. NPC-bilder, oftast har jag ritat dem själv. Har det rört liksom rollspel det där det uteslutande rör sig om människor, då har jag kanske letat bilder på nätet. Okej. Att beskriva en NPC, det är, det är mycket mer. Det är, visst är det bra att ha en bild, man ser hur han ser ut i ansiktet och sådär, men det är inte det som jag brukar fästa beskrivningar på. Jag brukar liksom förklara att det här är en uppenbart... Farlig person Som ah, okay. kommer in i rummet det här är, Han är Du känner liksom direkt hur det knyter sig i bröstkorgen Och hans blick liksom Genomskådar dig Och alla dina hemligheter liksom han, Ja, ja förresten han måste, Kan man stänga in eller någonting Men... <laughs> ja. Som speledare Så har man kanske inte mer än ett par Tre som bäst fyra fem stycken standard NPC Som man drar fram Om man ska improvisera dem Nej, det är så. Min favorit är den gamla tanten. Den gillar jag att dra fram. det krisar. Det kan gå vilket vad som helst. Det är nog den mest labila NPC-karaktären du kan slänga fram. För de, de vet inte hur de ska hantera det. Det är och barn. Vid något tillfällen när jag var spelledare i den annan gruppen. så skulle de rädda en prinsessa. Väldigt klisché låter det nu, men de var ha en jävla ö i alla fall och skulle rädda. Hon var fast i något torn ton tror jag, det var ännu mer klisché Och de slog sig fram och genom liksom den här bågen och upp i tonet slaktade massa vakter. Kom fram till prinsessan och sa: Följ med mig och stagner och kom ut utanför bågen. Han som hade räddat henne så här: Hur vore det med en liten kyss då som: Tack för att jag räddade dig? De har inte frågat någonting. Hur hon ser ut eller sådär Så det då jag säger Prinsessan tittar på dig Sen säger hon ful gubbe Och sparkar dig på knät <skratt> <skratt> Jag kunde ju varit en snäll spelledare Och liksom bara sagt så här, Ja du ser att prinsessan är sådär Sju år gammal Men eh, eftersom <skratt> de inte frågar Så tänkte jag nej uh, Fuckit, de, de säger bara oh, vi räddar prinsessan ja, ja. Uh, Ful gubbe Tycker att sitta Det är lysande. Då hade du en, en, en bild på henne hade du förstört allt det här roliga. Generatorer generellt, det finns ett antal. En heter Serendipity och en heter Abulafia Generator, tror jag, någonting i den stilen. Det är två sajter i alla fall som du kan använda för att skapa diverse saker. Allt möjligt, allt ifrån namn till eh, platser och sånt där. Och det har jag använt några gånger. Bara för att kanske fylla ut. Att ha ett antal platser att, eh, att använda mig av. När spelarna frågar, vad finns där borta? Vad heter bartendens fru? Ja, typisk eh, grej. Att ha en lista med, med namn, med platser. Bara saker kanske. Mm. Känslor. Du kan kombinera alla de här listorna på olika sätt för att eh, lite här snabbt just komma på det där som är lite udda. För ibland så är, ja, som, som spelare har man inte alltid den bästa dagen. Nej men alltså det råder ju ingen brist på generatorer och slumpgeneratorer i rollspelstvärlden. Det kan man inte påstå. Det finns ju för både väder och vind och ja, random encounters eller namn eller namn den. Ja och kart över värdshus Och menyer på värdshus Och ja. allt möjligt Och just slumpa fram Kanske äventyrsidéer mm. Vad du eller Mattias tipsade om Någon stadskampanj slump Tror du det var jag som skickade till den Jag tror den kom från roleplayingtips.com Det är en sajt som jag har Följt länge och prenumererat på deras mm. nyhetsbrev Just det, där var det De hade någon sån här som var jättebra Det fanns ju Alltid, alltid får liksom bara, Någon har stulit Mycket saker i kvarteret Sista månaderna Till att en aldestånd utbrister och nej, fluffig Och du upptäcker att du har trampat på hennes hund Ja, precis ja. Eller helt plötsligt så fylls gatan Med ostar ja. det, alltså det är sådana grejer som man Även om man är lite så här knäpp Kanske inte själv hade kommit på Vi går att bygga ganska mycket Eller inspireras av Ja, man ska tänka sig en liten sån här skön blandning utav just det Inspireras och bara go crazy with it Ja, och jag gillar också att sno från böcker framförallt Men även filmer Ja Och anpassa, för det finns så jävla mycket bra grejer skrivet i, alltså, Som inte handlar om fantasy eller inte handlar om rollspel. Men ja, mycket grejer man kan implementera Ja, det förin nästan lite på en sån här ett subämne till just kampanjer när du kanske är inspirerad av just något speciellt. Du är inspirerad av en film, en bok, en serie eller någonting i den stilen och vill göra en kampanj av det. Mm. Det är inte alltid så jävla lätt. Men nej. Det är nej. ännu mer fallgropar att falla i. Ofta är du ganska begränsande jag hade ju någon sån här. När jag började på typ hållspelsäventyr var det väl med tanke på att bli en kampanj av Scarface. Oj, oj. Okej. Okay. Ja, med... Det var länge sedan. Men det var med mutantregler tror jag. I ja. underbotten Så jag tror att alla någon gång har tänkt tanken att det här var jävligt kul att spela om man har sett något häftigt. Mm. Ja. Men det är jävligt svårt. Man ska verkligen tänka igenom det. Och man ska... För det första så, så måste man ju välja ett spelsystem som kan stödja kampanjidén. Man ska nog verkligen inte sätta sig ner och försöka skriva ihop något Eget, för då har man nog redan där eh, skrivit på sin dödsdom. Ja. Sen så måste man också veta att man har med sig spelarna på sin sida. Är de intresserade av det här? Det är ju ja. inte alls överhuvudtaget säkert. Min fru skulle till exempel säkert verkligen gilla. Spela en Harry Potter Kampanj kanske mm. Eller en Twilight Kampanj via Fasa oh, <laughs> Men det är nog inte många i gruppen som skulle vara med på det Harry Potter hade jag köpt Nästan rakt av tror jag faktiskt Det okay. var intressant Men det gäller att Alla måste ju kunna greppa inte alla referenser. Det är därför man gör det. Det är därför man liksom bygger på någon, något känt verk för att just kunna implementera händelse och karaktärer. Det igen känner lite roligt och lite referenshumor kanske. Men om jag, jag skulle kunna bygga ett jävla ett rollspel <laughs> eh, som jag liksom direkt bara kopplar. bara. att det här är ju helt crazy. Det skulle ju han det skulle liksom reda aldrig göra för att han tycker inte. Men ja, liksom bara, ja, gubben gör sådär. Ja visst, eh, inget konstigt. <skratt> Nej precis <skratt> har jag sagt Är <skratt> det just det här att du presenterar Den här NPCn och sen så Ingen som fattar vem det är Nej bara vem är du Det är Snape ja, Snape men det jag inte lärt Det är ju lite det vi gjorde När vi gjorde Flykten från New York mm. Det var ju ändå en sån här liten risk Att slänga in Kända karaktärer som Rollpersoner Mm. Och kanske riskera Att någon vid bordet Får en karaktär som de inte har En aning om vem det är nej. Det hade vi ju faktiskt Vi hade ju eh, Jens en kompis Till eh, Henrik Som eh, inte riktigt hade koll På vem B.A. Baracus var Okej, okay. nej Nej, så alltså det kan man ju inte be att alla har koll på alla Men du var ju en Stor spridning på karaktärerna och var de kom ifrån. Så att jag hade väl inte full koll på riktigt alla heller. Så alltså jag vet ju vilka de var, men en del känner man ju till bättre än andra. Sarah Connor från Terminator. Hawkeye från Mesh. Liksom. <laughs> ja. alla, jag tror att alla hade liksom ett antal och åtminstone kände igen. Det var ju lite tanken också. Tyckte jag var jäkligt lyckat faktiskt. Ja, ja det funkade skit bra. Och så var det ju tids. Eh press också. Och, och, naturligtvis. One, one shot var det ju också. Väl Men, förberett måste du vara. Känns det. Uh, ja, hyggligt. <laughs> han hade, hade bara tur ja jävlar. Nej, nej, nej. Det är en skicklighet och många års erfarenhet naturligtvis. Sist då kanske. Det här med kampanjer och deras till slut självdöd som du ibland tyvärr slutar i. Jag kan bara... Dra en, en snabb parallell till det jag gjorde Jag ska erkänna alla misstag jag gjorde med det Jag var jättesugen på att köra en fallout-kampanj Och satte mig ner och gjorde rätt mycket arbete Det finns ju färdiga rollspelsregler För vanligt heligt spelar runt bordets spel Men de är ju en direkt kopiering av de reglerna som ligger till grund för datorspelet Framförallt fallout 1 och 2 då. Och där har du ett regelsystem som sköts och tas om hand av en dator. Så att räkna ut alla de här procentvärdena till höger och vänster är ju inga problem. Men runt ett spelbord så blir det ju lite mer problematiskt. Tyvärr så hade jag inte lagt så där väldigt mycket krut på just de bitarna. Jag hade väl hygglig koll på just det här med strid och så vidare. Och hade lagt en hel del tid på att just skapa... Vettiga monsterlistor och vapenlistor Och materiallistor Men det fanns så mycket andra detaljer Där runt omkring som jag inte Hade kollat upp tillräckligt Det i sin tur blivit hinder För att jag personligen är inte sådär Väldigt intresserad av regler Egentligen Nej. Det var lite för mycket regler För att jag egentligen skulle ro det i hamn Jag borde om jag skulle ha kört det Egentligen kanske tänkt mig Att köra några andra regler som jag kunde dels bättre och som dels var simplare och enklare att spela. Eller så skulle jag ha gjort en kraftig revidering av de befintliga reglerna. Men största misstaget ändå, det var att jag just hade skapat ett sånt här Cluedo-äventyr. Där det fanns en hel hög med ledtrådar. Där varje karaktär som ni spelade hade egna, egna agendor. Det blev lite för mycket och lite för för komplext, vilket gjorde att det blir lite för fritt. Och Det finns ju ett problem när det blir för fritt det är ju att man faktiskt kan köra fast. Det är ju nackdelen med en sandbox-variant eller friare tyglar att om man inte styr sina jävla spelare som de ska <laughs> så kan de ju följa spår som man aldrig hade tänkt sig och som man inte har planerat för och som därmed inte kan göra riktigt världen rättvisa. Antingen får man ju Söka leda dem på rätt stig. Eller får man börja improvisera. Eller får man bara försöka få dem att vänta. Tills nästa gång så kanske man hinner skriva någonting. Men jag kände lite att det fanns ett antal spår. Och det kändes ju som att tre av fyra av dem. Liksom körde fast på något vis. Det blev väl tyvärr lite så. Jag skulle väl kanske ha railroadat lite till. Plus att. Jag blir lite blind också för jag gillar verkligen Fallout. Jag gillar verkligen den här kampanjvärlden. Men alla har inte den bajinen. Då blir det lite snett. När några i gruppen gillar kampanjvärlden väldigt mycket så blir det väldigt centrerat runt vad de vet. Och då får liksom inte de andra spelarna kanske utforska och hitta sin egna plats i den här kampanjvärlden. Nej, men det är vi återigen lite på det här med att det är bra om alla har ungefär samma referens Punkter eller förstå lite och ha samma bakgrundsinformation och sådär. Just det vi pratar om eh, om man bygger ett kampanj på ett känn film eller så. Mm. Just det där med regelsystem känner jag igen för jag, jag hatar ju det här med regler egentligen. <laughs> ja, just att lära mig nya regelsystem är jävligt segt. Och framförallt om de är utformade på ett sätt som eh, kanske inte i första anblicken är fullt logiskt. Jag började ju en kampanj i eh, Göte mm. har ju berättat om den första, första äventyret där och dess mishaps. Yes. Och det var ett introduktionsäventyr som man sen kunde bygga vidare på. Och det gjorde jag. Och det här är ju mer ett... Eh, under, ja, lite kleder. Alltså undersöka fler mm. där, prata med folk. Det finns det sådana här bakgrundsskräck som hela tiden lurar i skuggorna. Det, det är lite call också, men inte riktigt. Parallella handlingar och saker som händer utan spelarna vet vet alltså, vete. Det är ett jävla jättejobb att göra en sån kampanj. Bara ett äventyr tar en hel evighet om man ska försöka knyta ihop allting. Introduktionsäventyret utspelar sig i Tyskland på 1700-talet. Nästa steg då var de i södra Frankrike då hade jag hittat en stad som jag tyckte verkade bra. Det fanns ett antal sådana här gamla franska medeltidslegender om drakar och sådär. Okay. Och bonus var också att Maki de Sade är från den staden. Ah, okay. Fast det var lite fel tid så han var väldigt ung. Men det gick ändå att använda familjen de Sad som en liten sån här blinkning. Ja. Men jag har nu väldigt mycket tid på att beskriva den staden och människor i staden och en, en komplott det var en man som hade blivit äh, Förlorat hela sin familj I något pestutbrott I Bordeaux tror jag Som jag kollade upp, allting var liksom historiskt korrekt <laughs> Kan det ha varit äh, Något tidigare äh, Blivit galen Men satt nu hemma med hela sin familj Som alltså, familjen var likt och Han hade liksom dykt upp middag varje kväll och Han jobbade som äh, sadelmaker Och sådär mm -hmm. Vi ska säga att de här pestlopperna Kunde tydligen kolla det också upp spridas via just läder. Jaha, okej. Okay. Vilket ledde till att uh, han hade sålt någon sadel till uh, Markisen då. Och så hade stallpersonal insjuknat först och sen därefter hade hans son då Markidesad, den yngre, insjuknat. Mm. Och där någonstans går spelarna in då i handlingen liksom. Så oh. och skriva den här skiten och sen så spelar de liksom igenom det på typ 4-5 timmar. Och då där kände jag att nej... <skratt> Just den här typen av rollspel, det tar så jävla tid och så vill man ha det utspelat sig i en verklig tid med realistiska detaljer och historisk korrekthet till 90% i alla fall. Alltså Det, det blev liksom övermäktigt. där Efter den äventyret så bara dog det. Och så var det där jävla regelsystemet också det hjälpte till kan jag säga. Men var det här, man tog på sig för för mycket Men det kan ju som sagt ta död på allt, alltså när man säger: nej, nej, nu har jag ju lagt ner massor av arbete på det här, jag skiter i det här för att eh, det spelar ju ändå ingen roll Nej men det är ju återigen det som är risken med att bli för detaljerad i förväg eller ja. alltså lägga ner mycket tid på material som man inte är säker på att spelarna kommer att ha nytta av eller bryr sig om eller stöda på Mm. Jag har ju varit med om liknande i andra kampanjer jag har skrivit. Man har gjort en fantastisk NPC som eh, de alla träffar. Och då tappar man lite av intresset för sin egen kampanj för att... Eh, ja. Alltså den här du... buy-in'en för, för din del, för, för att du ska vara intresserad av kampanjen är helt plötsligt borta. När du som spelledare inte har något kvar att intressera dig för, då dör ju Kampanjen, också en Kanske för tidig död Ja, det var ju inte med en själv Då har jag bara hört från er, men jag och tänka på den här NPC Som uh, Mats G uh, <laughs> Hade gjort som Råkade ut för lite olycka uh, I, Han måste ju varit Fullständigt förstörd Nej, det så här att Mats, som var spelledare då i, I Advanced Dungeons and Dragons Han hade skapat en NPC Som skulle vara vår motståndare För X antal äventyr framöver. Vi började med tror jag att han hade. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men det hade med ett bröllop att göra. Jag tror den här NPC'en hade rövat bort. Antingen bruden eller brudgummen. Och vi eh, hittade honom eller henne. Och tog tillbaka den här personen till bröllopet och allting. Och eh, själva bröllopet ska gå av stapeln. Och alla är samlade då i det här templet. Var på den här NPC-en då brakar in och ska trasha det här bröllopet. Han håller ett, ett tal. Alltså en sån här riktigt klassiskt meningslösen här Evil Rant. Ja. Och eh, var på Mats då säger: Han vänder sig om och så ska han kastas ut genom fönstret tror jag. Mats, han, alltså Mats, han kunde bara ha sagt att han kastar sig ut genom fönstret och svinner bort i fjärran. Och bara gjort hur teatraliskt och filmiskt som helst. Men han bestämmer sig för att han ska slå en däckscheck. Mm. För att se om den här karaktären verkligen klarar att hoppa ut genom fönstret. Och kan totalfumla. Så jag tror han <laughs> antingen så kastar han sig rakt in i väggen vid första försöket eller så kraschar han liksom han träffar sprisen på den här fönstret, kastar sig igenom och blir total groggy. Och stapplar runt lite och säger: ha ah, ah, ah, ah, ah, ah, ni får mig aldrig. Vapen. Han gör ett nytt försök och kör huvudet rakt in i vägen eller fönstret och slår ut sig själv, knockar sig själv. Jaha. <laughs> ja. Och ja, som Matt då förklarade för vår andra spelledare. För vi hade två spelledare nu spelade Advanced Dungeons and Dragons. Att, ja, nej men Det här var ju en hel Det här var fyra, fem stycken äventyr Som bara gick i stöpet <laughs> ja. Det hade vi ingen aning om Vi tänkte så här, ja nej men det var ju konstigt Nu var det här äventyret slut <laughs> ja. Man ska inte ta sådana risker Jag har ju själv gjort de här dumheterna Särskilt när det gäller Call of Cthulhu Äventyr för Call of Cthulhu innehåller Massor av information Som aldrig når ut i spelarna hur många författare till äventyr för Call of Duty har inte suttit och skrivit massor av information som aldrig någonsin kommer läsas av någon annan spelare? Helt ovillkommande. Så att den senaste åren från att jag har börjat spela Call of Duty mer kontinuerligt skriver jag aldrig sånt i äventyr längre. Jag skriver bara ner att så här är det typ. Och sen skiter jag fullständigt i bakgrånstorien. Man måste ju rationalisera sitt arbete på något vis Du ska ha tempo i din kampanj Men du måste också ha något, något tempo i ditt arbete När du gör din kampanj annars så tröttnar du Och då är det ju där igen att kampanjen dör ja. Spel, För spelledaren har, kan inte prioritera Det är det det handlar om egentligen Nej, är det så att du helt plötsligt står där Utan material till just den här frågan Som spelaren frågar Den dumma, dumma spelledaren Spelaren som man inte har pli på då har du dina generatorer Och dina slumptabeller och allt möjligt För att det är få människor Som jag känner och jag är absolut ingen av dem som kan Improvisera så pass att man kan Hitta på sådana här saker on the fly Oj. Jag måste ha hjälp Av material En generator eller en lista eller Någonting i den stilen för att kunna Ge hyggliga svar i vissa tillfällen mm. annars, annars kommer NPC'erna Heta Bob of no consequence Ja, om man behöver någonting att haka upp det på. Har man ett par grejer, då kan man ofta komma undan. Liksom. Du kan, ja, han heter det här och han ser tydligt ut som att han jobbar som matros. Och ja. eh, han, han skakar på huvudet och eh, förstår inte vad du pratar om. Det är fullt tillräckligt. Du behöver liksom inte beskriva vad han äter till lunch varje dag eller vad han får i lön. Och framförallt så får kampanjen tillräckligt med liv. Ja, lite flyt. Men någonting som vi har drabbats av Det är ju ändå den här döden som kommer När man helt plötsligt bara antar tid med Jag tänker på den här Väldigt, väldigt långa Dungeons and Dragons-kampanjen vi spelade i Det blir till slut alldeles för långt Emellan spelmötena Så att de sista gångerna visste vi knappt vad som hade hänt Nej, halva tiden går till en, en recap Ja. ja vad, vad höll vi på med? Jag vet inte riktigt Nej, äh, men... Um... Det är väl det allra svåraste egentligen. För det är det ju liksom ingenting du kan göra som belledare eller kampanjmakare. Du kan ju söka anpassa din tid. Men jag menar är det så att beltillfällena kommer så långt emellan att folk har svårt att minnas vad som har hänt. Då får du ju i princip spela one shots hela tiden. För att det ska liksom vara någon mening med det. Då är det ju ingen kampanj längre. Nej, precis. Då är det ju verkligen ingen kampanj. Här var det ju verkligen inte brist på material Eller någonting i stilen förbi Allting var ju klart Och vi var ganska så nära slutet Men det, det föder bara på att uh, Det var alldeles för krångligt Man började så här lite Undermedvetet prioritera bort det För att ah fan Det var länge sedan vi spelade sist Och vi vet inte riktigt vad som har hänt Och nej vi, vi skiter i det Helt enkelt ja, Det blir ju en sekel Om du inte spelar så är det svårt att spela Ja, det var inte bara det att vi kom inte ihåg vad vi, vi gjorde förra gången. Till och med så här. Eh, vad slår jag för då? Eh, hur var du nu igen? Du kommer inte ihåg vilka grejer du hade. Vilka vapen du brukar använda. Eller, Du kommer inte ihåg spels eller någonting. Du får ingen flyt och det blir återigen det här mekaniskt på något vis. Det, det hackar sig och det stockar sig hela tiden. Du måste slå upp saker och spelarna vet inte vad de har med sig eller vem som hade vad eller vem man känner eller vad man gjorde innan. Du tappade liksom hela kopplingen i kampanjen bakåt. och du det är värdlöst. Ja! Det kanske är det svåraste problemet att komma åt för du... människors tid går man ju inte över som spelledare. Det var väl ändå lite det som jag kom fram till att det var ett dåligt format på spelmöten. Och Det var lite därför jag ville att vi skulle träffas varannan vecka istället en vardagskväll. Det är kortare speltid. Men det är lättare att hitta den här tiden. Det blir lite sådär som att gå till fotbollsträningen ungefär. Men de här tillfällena var ju så här verkligen upphängda på att nu ska vi spela Dungeons Dragons-kampanjen. Vi spelade ju 6-8 timmar i sträck? Det funkade ju då fram till vi. Viss tidpunkt när folk började flytta och fick andra jobb och sådär. Det, ja, det, det var en mängd olika äh, saker som att folk föll ifrån. Till slut så kanske man växer ifrån en kampanj. Man kanske har spelat den lite för länge också. Att men, den är inte intressant längre. Då tror jag att man som spelledare måste vara lite lyhörd och kunna se det här hos sina spelare och se det här i sin kampanj och kanske vara lite fräck och säga jag vet att ni var på väg till den här äh, berget i slutet av världen och där ni skulle göra detta och detta. Men vad sägs som att vi skiter i hela mellanspelet och faktiskt går på the ending direkt? Mm. Ja, till att alltså, vi avslutar den här kampanjen och får den här episka slutstriden. Jo men Det är ju ett bra sätt att hantera också. För det viktiga är att det finns frihet att folk har kul. Man måste liksom kunna vara öppen för uh, lösningar för att få upp tempot. Och jag har också varit med om i den andra gruppen att jag tror till och med jag själv någon gång har liksom sagt till speledaren att Jag är så jävla trött på den här karaktären nu Kan inte han bara få vandra iväg in i zonen i gången mm -hmm. Så jag gör jag en ny Man kan ju tröttna på en karaktär Och tröttnar man på sin karaktär Då har man mindre motivation att dyka upp ja. Att spela Eller man kanske blir mindre aktiv i spelet Blir man mindre aktiv i spelet Så kanske ens karaktär blir ännu tråkigare att spela man skulle kanske komma på ett par Sådana här spelmöten Och sen så plötsligt har man tappat tråden Vad man höll på med och sen dyker man inte upp alls Och så börjar gruppen liksom dö, dö. Det funkar ju så i gruppdynamik Med att sluta en Eller bara inte dyka upp Då börjar ju, finns det ju alltid några till Som, som att ah, Det är inte så noga, han har ju inte varit där Och är skit i det den här gången Och, och sen mm. kan det ju vara lite ofrivilligt Också att du får karaktärer Som blir ointressanta Kanske speciellt om du spelar i en sandbox Att du eh, Ni kanske började i staden Och du gjorde din tjuv Som var högst lämplig för en stadskampanj Helt plötsligt så befinner ni er på en båt eh, Och du har ingenting som helst att göra Under fyra, fem äventyr nej. Då hoppas man ju att man Själv som sagt ska vara så vaken ändå Och säga nej men den här karaktären Var, var, var eh, Nej. Jag vill göra om och det fall, där faller du väldigt hårt på speledarens ansvar att alla ska ha roligt. Det är alltid så i en grupp att vissa tar mer plats än andra. Ja. Men det är viktigt att alla har roligt. Alla behöver inte ha roligt hela tiden. Men att man liksom ändå går därifrån med en känsla av att det här var roligt. Men sen är det så att en spelkväll kanske du inte var så där aktiv för att det kanske fanns just ingenting att göra eller det var en sån här mellanakt så att säga. Eller om du, eller om du som jag bara helt enkelt bli trött. Jag vet inte om du har märkt det men jag är faktiskt sista timmen så där brukar mina karaktärer göra så jävla mycket. <laughs> ja, jag har inte tänkt på det kanske så här, men eh, eh, det beror lite på också tror jag om du har haft någonting att göra någonting väldigt aktivt sista tiden. Då har du nog varit lite mer lätt än vad du annars är kanske. Ja, fast jag tar inga egna initiativ som karaktär tror jag sista timmen. Utan det är Nej, det är, det är mycket väl. Jag har inte tänkt på Men nu kommer jag säkert tänka på det varenda gång. Ja, vad tanken? Var tanken. <laughs> det jag har legat på tanken är att när vi är färdiga med Masks vilket vi är snart, så vet jag inte riktigt själv vad jag vill göra. Jag har några idéer och så här. Men jag vill nog försöka spela mer kanske sandbox kampanja mm. Min tanke då har varit att kanske låta er som spelare svara lite på typ ett frågeformulär eller någonting i den stilen. För att Verkligen veta. Men vad är det som du som spelare vill ha ut? Utav? Vad, vad fan tycker du är kul? Mm. Det är ju ett rätt bra sätt att få ett bra underlag för att gå vidare. Vi får väl avrunda. Låt dig, eh, låt dig inspireras av eh, filmer, av böcker. Eh, av eh, slumpgeneratorer, av andra generatorer. Skriv gärna, men skriv inte för mycket. Och skriv så att du kan rika saker allt eftersom. Precis. Om du börjar lägga ner alldeles för mycket tid på detaljer stanna upp och tänk igenom om du verkligen behöver all den här detaljrikedomen. Ja. Det var allt för ikväll så får vi se vad vi pratar om nästa gång. Det blir en överraskning. Tack så mycket för idag. Tack, tack. Hej, hej. Hej. Ni har lyssnat på Öpethusgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons-erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar, 25 sverige licens.